Be, uh, kampainari emandakogun lehona gusiak rakusten duen bezala, ahont, uh, geroari buruz gira uh, itzuliak, uh, Iper Euskal Herria batean delako, eta hor dian behar da uh, zerbait trenkatu, eh, jendarteak behar du egin, edo intzina, edo betiko metodoetarat, betiko jendetarat eta betiko interesetarat itzuli. gukuste dugu momentua haindela importantean un, behar den huai hausartu, perspektiban gogoetatu, eta gu koriek hartzen dugu, bere ziki, zela instituzio gaiaren inguruan dugun posizioarekin. Be, gure, hau uh, gehiak ikusi dugu mezela bizik ainitzak dira ainiz dira eguneroko lanetan borroketan implikatuak direnak bada azte tasuna, badira beraz belaunaldi desberdinak, eta hemen diren guziak ari dira uh, proiektu baten zerbitzuko, eta ez beren uh, ibilbide politikoaren uh, zerbitzuko. Eta nik uste dut hortan uh, aldaketa eta emaitea bizik dela, betiko buruak ditugu uh, guretzat erabakitzen ari direnak, gehienetan ainitz mandata uh, metatzen dituztenak, eta uste berutu badela garaia horrikin aldatzeko. Lehena mugimendua bertzale bat gira, eta beraz Euskal Herria haintzat hartzen dugun beh, iparalde mailako instituzio bat ere aldarikatzen dugu. Bigarrenik mugimendu ezkerkiara gira, eta alde hortai kontsideratzen dugu mezua bertzale batetik aparte behar dela ere justizia soziala eta ekonomia jasangarri baterako mezu bat zabaldu. Eta, eta horri begira hainbat proposamen baditugu arlo guztietan eta hauteskunde departamental honetan egokitzen ditugunak biztan dena kontsailu horoko reko eskuduntzeri. Eta azkenik mugimendu ekologizta bat gira ere, konduan hartzen duena urgentzia klimatikoa eta gure programa guzia filtro ortatik pasatzen dugu. Eta beraz zarlo-zarlo izan darin ekonomia edo urbanismo mailan adibidez tematika hori kondutan hartzen dugu premiazkoa baita gaur egun. Lehenik prezenti zaitea kantonamendu guztietan. Hori, en ustez, indar taldi, uh, izugarria da zeren eta alderdi guztiak ezpaitute baitute baita hori lortu. Bigarrenik gure indarra erakutsi ere, uh, gure uh, proposamenak arlo guztietan izanez eta zabalduz uh, uh, bere uh, homogeneitate osoan kantonamendu guztietan. Programa guztia egitik altxatzea gure bere zitashuna da, bestene horkez du egiten. Eta askenik, behikusi beharko ditugu ere, emaitzetan nolako pisoa lortu dugun. Horain arte Lortu genuen, irugarren indak politikoa izaitia Ipare Euskalegian, orain gure helburua da bigarrena izaitia eta kontonendu batzutan ere lehena izaitea eta erdiestea autetsi bat bi iru ikusiko dugu sointzu uh, pauen. Eta azkenik ustez, gure irakustaldi, indak irakostaldi edegena da ikostea nolako hautagaiak ditugun. Badira nolako mota guztieetakoak zahargat bizak janik hautut etsi direnak batzutan baian badugu era inbat gazte, horreken eustez erakusten du, etorkizunari begira egiazkotiba giela.